Töntető, kellemes vasárnapot kívánok minden kedves hallgatóinknak december 16-án. A mikrofonnál petényi Nyiudit. A mai műsor már a karácsonyi hangulatot árasztja majd. Kezdésként Kodály Zoltán adventi dalát fogjuk hallani. Fogunk karácsonyi énekeket hallani Okarinán és Pantsipon és a kanadai énekes Anne Murray előadásában. A gyerekeknek kecskés tünde olvas fel egy mesét Lázár ervin -től. Az Otavai Magyar Iskolából Jackie fog egy kis verset előadni. A műsort Sebő Ferenc előadásában néhány énekelt verssel zárjuk majd. Most azonban hadd ismertessek önökkel egy új kezdeményezést. Kedves hallgatóink! Szeretnének hozzájárulni az Otavai Magyar Rádió műsorának és honlapjának a fenntartásához, és egyben finomat is enni? Akkor rendeljenek friss házi pogácsát tőlünk!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 Pólya György, magyar származású matematikus, Budapesten született 1887. december 13-án és 97 éves korában, Paló Altóban, az USA-ban halt meg 1985-ben. Pólya Györgyre középső matematikus fiam hívta fel a figyelmemet pár évvel ezelőtt és büszkén közölte, hogy magyar származású matematikus volt. 1910 és 1914 között Bécsben, Göttingenben és Párizsban tanult tovább, neves matematikusoknál. 1914-ben végleg elhagyta Magyarországot, és a Zürichy-Müszaki főiskolán kezdett tanítani, 1928-tól egyetemi tanárként. 1924-ben jelent meg első könyve A feladatok és tételek az analízis Köréből, Zegő Gábor társzerzővel, amely a mai napig fontos, széles körben használt szakmunka maradt. Szakmai érdeklődésének főbb irányai a valós és komplex függvénytan, a valószínűségszámítás, a kombinatórika, az algebrai egyenletek elmélete és a számelmélet voltak. Kutatásai során gyakran indult ki matematikán kívüli problémákból, így például legfontosabb kombinatórikai eredményeire vegyületek izomér számának vizsgálata vezette. 1940-ben kivándorolt Amerikába, és 1942-től a Stanford Egyetemen tanított utolsó sorozatát 90 éves korában tartotta. Pedagógiai tevékenységének középpontjában a heurisztika, a felfedezés tudománya állt. Jól önnyomán azt tűzte ki célul, hogy a felfedezés, a gondolatok, a megoldás születésének folyamatában tegye hozzá a matematikát a kívülállók számára is, szemben a személytelen, csak a végeredményre figyelő felfogással. Első és legismertebb, 16 nyelvre lefordított könyve a Gondolkodás Iskolája elemi szinten foglalkozik probléma megoldással, összefoglalja a heurisztika történetét és alapfogalmait, és elsőnek fogalmazza meg híressé vált szabályrendszerét a feladat megoldása. Amellett, hogy tudós és eredeti gondolkodó volt, Pólya Györgyet szuggesztív előadóként, kiváló pedagógusként és humanista, melegszívű emberként is számon tartották tanítványai, kollégái. Pólya György volt a matematika oktatás megreformálásának egyik ösztönzője és a heurisztika kidolgozója. 1945-ben írt művét, a gondolkodás iskoláját, eredeti címe How to Solve it, 16 nyelve fordították le. Ebben egy matematikai probléma megoldásának következő négy lépését részletezi. Első pontként értsd meg a problémát, másodikként készíts tervet a probléma megoldására, harmadikként hajtsd végre a tervet, és negyedik ellenőrizd az eredményt és gondold át, hogyan lehet javítani rajta. A könyv egy nagyon hasznos szótásszerű stratégia gyűjteményt is tartalmaz, melyben többek között a mesterséges intelligenciában használatos úgynevezett Backward Chaining Strategy módszert is leírja, amit célhajtott stratégiának is hívnak. Lényege az, hogy a probléma megoldását egy céllistával kezdjük, és egy gondolati láncon visszafele haladva vizsgáljuk meg, hogy a rendelkezésünkre álló adatok igazolják-e, a lista bármelyik célját. Egy érdekes idézet tőle. Ha egy problémával nem boldogulsz, keres egy egyszerűbbet, amit meg tudsz oldani. Be, mint a lét, milyen könnyű a menny, A műhely már sötét, Fáradt meg egy ügyű, vagy Vagytán csak jó vagyok, S mint a fű. La, la, la. volt az idei év utolsó tanítási napja a magyar iskolában. A gyerekek kis színdarab előadásával, versekkel, énekkel kedveskedtek a szülőknek. Az egyik tanulóval készítettem felvételt, hogy egy kis ízelítőt adjunk a műsorból. Hogy hívnak? Jackie Sufert. Hány éves vagy? Tizenhárom éves vagyok. Mióta tanulsz magyarul? Három hónapja. Hallgassanak meg egy részletet Dzsida Jenő karácsony című verséből Jackie előadásában. Itt van a szép Vig karácsony Élünk tion Friss karácsony Mennyi vinom, Csemege Kicsi szíved remege fa Minden ága Csillag villag Csupa drága Szép mennyei Üzenet kis Jézuska született Jó gyermekek mind örülnek, kai ha mellett körben ünek, mese ahitot, minden szívet átitot. Bázár Ervin SZERVUS MUFURC SZERVUS MUFURC mondta Tupaka ide nézd mit hoztam neked Mufurc oda nézett Mit? ezt a vacakot? Ez neked vacak? méltatlankodott Tupaka még azt is tudja mondani hogy szervusz Mufurc Mutast, kapott utána Mufurc megragadta a baba lábát és kirántotta tupak a tupaka kezéből. Mintha valaki azt mondta volna, hogy jaj, de ebben nem lehetünk bizonyosak a koppanás miatt, mert a baba feje nagyot koppant az asztalon, s a koppanástól nem lehetett hallani a jajt. Ha ugyan mondta valaki. Mert az eseményeket tekintetbe véve csak is a babának lett volna oka jajt mondani. De az a legritkább eset, hogy egy műanyag baba beszélni tudjon. Ha tud is valamit mondani, példának okáért azt, hogy szervusz Mufurt, csak is azért tudhatja, mert egy kis magnetofon van beépítve a hasába. Meg is nézem, mondta Mufurc, amikor tupaka kilépett a szobából, és gyorsan lecsavarta a baba fejét. A nyaka helyén belekukkantott a hasába, de nem látott benne semmit. Kirántott tehát a kezét is, meg a lábát is, minden lukon bekukucskált. Semmi. Még, hogy ez beszél, sziszegett megvetően Mufurc, és az asztal szélére söpörte a szánalmas babaroncsot. Kip-kop-kopogtak a leszakított végtagok. Gurgur gur, gördült a fej a falon. És mikor mindez a elhaltak a hirtelen beállott csendben, valaki megszólalt, azt mondta. Mufurc a babaroncsra kapta a tekintetét. Te szóltál? Máfc, hallotta Mufurc. Akkor ez csak tudhatod beszélni, gondolta Mufurc. Összerakom. Maga el is a babalkat részeket, és neki Húzta, vonta, feszegette, csavarta, kitekerte, betekerte, pattintotta, kattintotta, tolta, emelte, húzta, nyúzta. Na most megvan. Beszélhetsz, mondta Mufurc. Susszfruc, mondta a baba. Mufurcnak elnyílt a szája a csodálkozástól. Mi? De aztán hamar észbe kapott. Aha, hiszen rosszul raktalak össze. Az már igaz, hiszen a baba feje hátrafelé nézett, a bal kezel jobb lába helyén volt, előre mutatott a keze kisújja, a lába nagyújja meg hátrafelé. Újra nekilátott. Húzta, bonta, feszegette, csavarta. Na, most talán jó, beszélj! Cufruszver, mondta a baba. Akkor még mindig nem jó. Tényleg, az egyik lábfeje még mindig hátrafelé néz. Nagy gyerünk, pattintott, kattintott. Most beszélj. Szurfetsz, Mufurc, mondta a baba. Még mindig nem az igazi, de most már csak az egyik keze állt rosszul. Nekilátott, Mufurc, kitekert, betekert. Na, most jó. Most mondta, hogy szervusz, Mufurc. A baba fölállt, csípőretette a kezét. Te kezes, eszetlen félnotás, te Baba szomorító. te balga, te szívtelen, hitetlen dinnye, te ocsu. Na-na, mondta mérgesen Mufurc, neked csak azt van jogod mondani, hogy szervusz Mufurc. Mondom is, kiáltotta a baba, s azzal leugrott az asztalról, átfutott a szobán, megállt a résnyre nyitott ajtóban, és megfordult. Servus Mufurc, ennyit mondott, és elszaladt. A lába sem érte a földet, mire Mufurc az ajtóba elért, már hírehamva sem volt a babának. Eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Épp akkor értod a tupakka. – Na, mondta a baba, hogy szervusz, Mufurc? – kérdezte. – Mondta! – morogta durcásan Mufurc, és magára csapta az ajtót. Szomorkodott, elhihetitek. és ráadásul fogalma sem volt róla, mit jelenthet az a szó, hogy ocsu.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 Az otavai Calvin Magyar Református Gyülekezet Istentisztelete az Advent ideje alatt is délután egy órakor kezdődik a Pike Street, 91-es szám alatti Gluster Presbiteriánus templomban. A karácsonyi mise december 25-én pénteken délelőtt 10 óra 30 perckor lesz. Igét hirdett nagy tiszteletű Péter László, református lelkipásztor. Kérjük, kísérjék figyelemmel az internetes honlapjainkat is! otavai-magyar.info, otavai ahol minden egy helyen megtalálható, ami az Otavai Magyar közösséggel kapcsolatos. Otavai Magyarház magyarul és angolul, otavai-magyarház.ca A Facebookon Otavai Magyar Rádió, Otavai Magyar Iskola, Otavai Magyar Ház. A telefonos elérhetőségem 613-406-3268. Minden javaslatukat és hozzászólásokat szívesen várom. Kívánságaikat a lehetőségekhez képest szívesen teljesítem. A kanadai slágerünk is a karácsonyról szól. Anne Murray most Michael Bublé-val énekel. Baby, it's cold outside. I really can't stay, baby, it's cold outside. I've got to go away, baby, it's cold outside. This evening has been Been hoping that you'd drop so in So very nice I'll hold your hand Like My us. mother will start to worry Beautiful, what's yours? My father home? will be pacing the floor Listen to that fireplace really roll really I'd better scurry Beautiful. Beautiful, please don't well, worry maybe just a half a drink more Put some music on while I pour the neighbors might think Baby, Bad out there Say what's in this dream Are uh, no caps to be had out there I wish I knew yeah, how Your eyes are like starlight To now, break this spell I'll take, I'll take your hat Your hair, hair looks rough I well. ought to say no, no, no Mind if I move a little closer At concert. least I'm gonna say that I tried well, what's the sense in hurting my pride? I really can't stay Baby, don't hold up Ah, but it's cold outside I simply must go Baby, it's cold outside The answer is oh, no It's cold out there This welcome has been I'm lucky that you so dropped nice in So nice and warm Out the window at that my storm. sister will be suspicion your lips look My delicious. brother will be there at the door Like waves on a tropical oh, shore My maiden aunt's mind is vicious Gosh. Your lips look delicious Or well, maybe just a half a drink more I've never seen a blizzard before I've got to get home But baby you'll freeze out there Say lend me a cone It's up to your knees out there You've really been grand Your eyes are like starlight But don't now Don't you see Can you do this thing? For There's me? bound to be talk tomorrow. Think of my life sorrow At tomorrow. least there'll be plenty and five. If you're cutting ammonia and I, I really can't get stay. over that old life How about it's cold outside? If it's cold outside. Kedves hallgatóim, ne felejtkezzenek meg a friss házi pogácsa rendeléséről. Ezt bármikor megtehetik, az ottovai magyar rádió.ca honlapon vagy a 6134063268 as telefonszámon, és két napon belül eljuthat önökhöz a friss pogácsa, és ezzel egyben a rádió fenntartását is támogatják. S az ajándékvásárlások és a karácsonyi előkészületek alatt ne felejtkezzenek meg a legfontosabbról, Arról, hogy a karácsony a család és a barátok szeretetéről szól, s nem az elköltött pénzösszegekről. Kellemes hetet kívánok, a viszont a jövő héten. A sebemnek gyönyörű kis tulipán. Szemeit szép ragyogása, elelen hajnali tűz, Ajakit harmatozása, sok ezer gondot belűz. Teljesítsd angyali szókkal, szeretőd, amire kér, Ezer amrózia csukkal fizetek válaszod én.